Bye. Uh -huh. mina damer och herrar Annelisa Treplén <kör> från kulturföreningen i Aldarhornet, Sverige vakna och uh, vi har den uh, 27 eller nu, jag ska kolla uh, här datum det var nog inte rätt men uh, temperaturen här är i 16 grader uh, riktigt sommarväder och 1000 25 hektopascal i luftstrycket, tryck. Vi ska börja telefonverkteria alldeles strax. Men det är skönt, det är väder, verkligen sol och allting. Och, och torrt och fint, det regnar inte just nu utan det går jättefint. Vi kan äh, säga att vi öppnar en telefonväxter i här på 81 -21 00 Nästa vecka så kommer det någonting annat på den här tiden. Äh, då börjar vi... Ja, äh, nu ska vi vänta en signal till. Hallå, ah. hallå. Ja, hej du, det är Lennart. Jag pratar äh, för in... Ja, hör du, eh, Ja. det är 29:e då va? Ja, det stämmer Hur sa den 27? Ja, ja, ja, jag, jag, jag tror inte det. Jag sa ju att jag inte riktigt sett det här. Jag måste gå ut och titta i ett annat rum om jag ska se. Ja, det. jag förstår. Jo, hur du, vill jag, jag träffade nämligen för en tid sedan en medarbetare. Han hade, varit, han hade jobbat på fartyget. Röntgenords Radio, Radio fartyg, alltså. Jaha. Och han var besättningsman va? han hade ingenting med radiofunktionen att göra. Nej, eh, var han väldigt ung på den tiden eller? Han var matros där alltså. Ja, det fanns ju så många väldigt unga och även riktiga farbäder som eh, satt i studion och höll ja. sändningarna. Jo, han vet du Berra, han eh, jobbade mest med underhåll på fartyget. Jaha och det är ju, det, de behövs ju de också ja det var väl att pumpa över oljan i huvudfisternen när, när den kom olja i ja. oljefat och sånt och sen måste han knacka rost och här grejer vet du ja det rostade ju det och var... det värsta jobbet det var att skrubba däck ja det tror jag säkert det är nog rätt jobbigt för knäna men man kan ju ha hör? hörru ja jo, det, va, vilket underbart väder vi har idag hur du, jag 13 grader hemma. Ja just det här är 16 nästan. Du får nästan 15. gå ut och ta en liten vårpromenad efter programmet då. Ja jag gör ju det nästan varje gång. Det är skönt. Du, du vet det jag måste ju handla och sånt där. Och du kan lägga av hatten på hyllan och ta bort tallstuken för nu. Ja jag har ingen hatt utan brukar mössa. Ja, jag Tror du hade en grå hatt vet du. Nej det har jag inte det är någon annan som du har. Den här en Typ slokhatt, vet du? Ja, men det ser den oordänt Hatt har vi inte folk nu för tiden. Då. Jag minns Nej. när det var liten blåsta och fullar ja. på gatan. Och folk sprang efter dem de skulle äh, äh, flyga i strömmen i stan där. Ja, jag har sett en och annan Oscar Ian, vet du, som har hatt. Ja. Och de har plovmånsstopp. Det är en äldre man här. Han är säkert 80. Det är plus, vet du, han brukar plommor stå upp emellan på sig och sen har han på sommaren och har han en halm -hat. Ja, finns det hattmakare som tillverkar och gör och, och, och sen har jag sett honom i filthatt med. Ja, det hade min pappa många filthattar. Ja, det hade de ju för på 50-talet och 60-talet hör Ja. Jag trodde du hade, men du har inte hatt i alla fall. Nej, det inte använt. Det... Men eh, du kanske har varit ute och rullat hatt ibland. Nej, det vet jag inte. Det är väl det man slävar. Det är ett gammalt uttryck för när folk var ute och festade. Ja, ute och jag rulla... tror det. Super och sånt. Ja, då var de ute och rulla hatt, heter det. Vet ja. Inte? Det är ett roligt sånt där. Det, vad ska man kalla det för? Det jargong, alltså. Rulla hatt och, och vara på kanelen. Du vet, såna gamla uttryck. Ja, just det. Jag vet det. Jag, jag har ju aldrig varit full i hela mitt liv. Var du inte full när du var, blev myndig då, den dagen? Nej. Tog inte en inte då? Nej, jag har aldrig varit inne på systembolag i hela mitt liv. Det är fantastiskt, jag får gratulera. Då är inte du den typen som går omkring och skåpsuper då? Nej, inte alls. För att jag vet, en kille jag var bekant med, en, jag jobbar ju inom, en, jag ska inte säga vilken bransch va, men han hade, när jag var hemma hos honom och hälsade på hans fru och, och han då, de var ju lite äldre än mig, vet du? Uh -huh. Och då sa hans fru till mig så här, i förtroende, du förstår Evert... Han har, en, han har en tendens till att gå, gå, gå och gå skåpsuppa. Ja, vad menar du då? Jo, jag har sett att han har en flaska alltid kö, i, i, i, i skafferiet. Ja. Så han gick och tog sin borre då och då hette det vet, på den tiden. Naha. Borre, det är ett gammalt uttryck. Ja, det hade aldrig hört. Men nej, ta sin borre som man förr. Det var ju en gäng, det var sen gammal ekis, ekensnack, vet du. Ja, det kanske finns på någon sidan med, med, har du hört med den där såna här äh, äh, låtar de har när de dricker. Ja, har du hört den där äh, serien som går nu på P1? Den heter Barn av sin stad utav Per-Anders Fågelström. Nej. Den är dramatiserad så att det är ju olika skådespelare. Det fantastiskt spännande att höra hur det var du vet, vid 1880, och 1890 och sekelskiftet 1900. Ja, folk... det är en annan pjäs. Det var någon som handlade om arbetare på någon fabrik och allt. Att... Och det var väldigt solidaritet, vet du. folk det var ju tuffa tider, va? Det var ju väldigt fattigt. Vet du hur det är för hundra år sedan, i år? Ja. 1913, det är drygt hundra år sedan. Då införde man folkpensionen i Sverige. Ja. Och det var bara 3 eller 4 procent som uppnådde pensionsåldern. För medellivslängden då var omkring drygt 60 år. Och pensionsåldern, om jag minns rätt, var 67 år. Vet du? Ja, jag minns det. Så att det är det... otroligt jag var ju så rädd för att jag skulle det tidigt eftersom pappa gick bort så men det ska vi sätta P för så den är bra läkaren med och det verkar ha funkat med tabletterna den där husläkaren du hade ja. man måste säga att det är väl, han var väl väldigt vad ska jag säga mån om sina patienter Ja, det var ju den gamla stammen med läkare som verkligen eh, hjälpte folk. Jag har ju rädd när jag var på sjukhuset. Nu verkar bara som att de skulle dö, försöka forma dem dö snabbare vet, genom att ge dem av med, eh, medicin. De där gamla allmänpraktikerna som var priva, privatlekarna förr i tiden, med, de var ju otroligt eh, skickliga. Alltså. Jag oh. minns, jag hade en farbror doktor vid Sankt Eriksplan, oh. en äldre man och han hade... Han hade gått i pension men han fortsatte. Han hade väl nog dispens då antagligen. Så han hade fortfarande kvar sin läkarpraktik, Och du vet, han hade säkert varit lekar i 40-50 år va? Ja. Och han var otroligt skicklig alltså. Och mycket trevlig människa vet du. Och han sa till mig en gång så här. Det var en höst. Jag ser att du är lite nedstämd idag. För han kunde läsa av folk. Han var så skicklig Jaha. människokännare va. Och då sa han till mig. Jag ser att du är lite nedstämd. Ja det är inte allt i livet. Det är inte, en angenäm, det är inte som en angenämt erbjudning bjudning så. Men hörru du sa han. Nu ska du lyssna på mig ett tag här. Det är nämligen så att jag kan hypnotisera. Men jag ska inte hypnotisera dig. Men jag ska ge dig suggestion så. Och då fick jag vila ner i fåtöljen där och så tittar han på mig så pratar han att uh, han sa massa, uh, konstigt, alltså, du, mår, du kommer känna det mycket lätt när du går härifrån och så vidare och så vidare det, han tog upp det där olika steg och Jaha. sen när jag gick därifrån jag kände mig så jävla starkt vet du? Ja det hade väl någon verkan på psyket då antagligen Mycket starkt och han, sen hörde jag att en kompis, han var ju kedjerökare Ja, det är och, inte bra. vänta jag ska få höra då hade den här läkaren gett honom hypnos, vet, och hjälpt honom att sluta röka. Ja, och så fort... alltså kan de ju sluta när de väl har Nej, men du vet, han hade intalat honom att det smakade rent ut sagt som träck, alltså skitva, skitva. Ja. Och då, och då när han gick ifrån den här praktiken, då skulle han ta en cigarett, vet du. Och han kastade den det smakade så illa i munnen. Sen därefter så lyckades han bli av med det där nikotinbegäret alltså. Ja. Det är ju rätt fantastiskt, va? Ja, vilken, det var väl det som läkare. bidragit att Lasse dog, att han har rökt så mycket i sina dagar. Ja, den här lekaren det var en första rangens läkare. Han var fantastisk, vet du. Och jag förmodar att din farbror doktor där, man kan väl säga att han, han var din husläkare då? Ja, jag måste hitta någon som verkligen är bra professor eller någonting för den här vanliga läkaren. Det, det går inte. Det är aldrig ordning. Ibland så är diabetes och ibland så är det en annan. De tar, och... de tar sig inte tid riktigt att ställa någon diagnos, vet du, för att... Då får man en, en, en, en känsla av att det nästan är som en prognos. Alltså Det är lite oväktigt där. Ja, de borde, nu klagar ju läkarna på att de har så mycket administrativa uppgifter. vet du. De har mycket att sköta. Eh, ja, och kan man får bara i. sitta och prata mer. Men kvärt, sen måste man ut sen är nästa patient. Ja, det är så att de har ju väldigt press på sig, vet du. För ja. mig också. Det kan man ju förstå. Man måste ha förståelse för människokroppen som du vet i år, den är ju väldigt komplicerad. Då, ja, men. det är det. Och det, det är ju inte så enkelt att ställa diagnoser och allting och, mm. och du vet när de inte kan <kör> vara säkra på med diabetes Ja. Jo, jag, jag har ju kan för det att... det här, det har jag ju inte fått några alarmerande siffror på det som visar det här någon, någon gång HD, en bekant till mig, jag säger inte namn när i radio, men HD han såg jag nu att han hade avlidit ett år. Ja, man visste att man blev det. Jag talade med hd för några år sedan. Han var mycket aktiv inom, han var gammal brottare och han fortsatte att träna när han var äldre och var väldigt tog lång promenader och skötte sin hälsa. Och då sa han till mig så här att Du har väl aldrig rökt sa till hd. Jo hör du, jag slutade när jag var 60 år för jag fick så besvär med halsen, sa han. Ja, det, det gjorde han rätt i verkligen. Och då sa HD till mig med att då frågade du har ju väldigt bra gener. Ja, min pappa, son, han. han. blev 98 år och han dog med pipan i munnen. Ja, just det. Lasse trodde aldrig han skulle dö före mig. För att han, hans mor var över 90 år nu hon dog och, och hans pappa var bra gammal också. Ja, och... har, det är klart att det där är ju det där med livslängd. Och, nu säger ju forskarna, då att Medelivslängden har ju ökat enormt mycket. Ja, eh, så alltså om hade du går vill tillbaka 100 år i tiden så har den ju ökat. Då var det 60 år drygt och idag är det över 80 år. Och nu säger forskarna att de barn som föds idag, ja. eh, de flesta av dem kommer bli över 100 år. Ja, det låter bra barn. De är inte bara rökta för tidigt eller någonting sånt. Ja, oh, men du vet, men, det är men, fantastiskt, det kan tänk... Men Lasse, det hade jag velat haft en uh, rättsmedicinsk undersökning. läkare ska inte påta uh, skriva en test om man inte får veta vad, vad han doget har, av det exakt. Ja, de av, har de inte avdoserat honom då? Nej, det verkar inte så, det ska mer snabbt. Ja, det är konstigt. De brukar, är det tregsamt så brukar de faktiskt oj, göra en abduktion för att komma fram till vad dödsorsaken har varit. Ja, så att de inte bräkade i dem så mycket medicin. Det var otäckt på det där sjukhuset, tycker när syrgas och, och var så dåliga och en dog mitt i natten och körde sig iväg med begravningsbil och allting. Ja, då, då tänkte jag, då bestämde att jag, jag måste ut härifrån. Ja, oh, jag Och sen lyckas han skriva ut mig och du har inte lättast det. Den där läkaren ner, Det kan inte vara ut. Eh. Jo, men jag skulle vilja vara lite mer positiv än vad du är nu för tillfället. Jag skulle vilja säga så här att den medicinska vetenskapen idag har ju nått oerhört framåt. Tänk att man kan byta Inre organ som lever, njurar och Ja, hjärta. men de har ju inte uh, fått ordning. Det blir en avstötningsreaktion här. De det beror på att av på två människor stämmer inte överens. Sen, eh, sen har de ju dock lyckats. De har forskat mycket inom neurologi, hjärnforskning och så vidare. Fantastiskt. Ja, det vet jag ju. Om. De här konstiga människorna som mer och mer börjar. Tänk det, jag vet en kille hur är det du som jag känner. Han går normalt. De har bytt ut en, hans ena knä. Allting är där och de har bytt ut och satt in alltså. Ja. Det är fantastiskt och han, han, han säger det, att jag är lika pigg och vital och har lika spänst igång som tidigare. Så att de kan ju otroligt mycket då. Ja, bara det inte stöts av efter en tid utan att den där implantaten verkligen håller. Nu är det visat sig det visat att nu har man ju forskat med kvaliteten på de här implantaten och vad det är för material och så vidare. Så man har ju nått en sakkunskap där och man har ju gått och fått insikter, vet du. Men, men jag ska va? inte uppehålla längre. Det, det kan vara andra som vill ringa in för att jag har fått klagomål tidigare på att vi blir för långrandiga. Ja, just det. Ja, vi men nu kommer jag igång eh, sen så kommer jag en timme varje gång. Så. Ja, vi hörs då. Ha ja, så bra. hej. Ja, nu ringer en led igen på 81210, ska vanlig telefon eh, och inte en mobiltelefon. Vänta väntar om det är någon som ringer? Vi kommer att ha mycket eh, program om radioteknik och spela häftig musik från nästa vecka om allt går vägen som det ska. Oh jag startar den låten Jag I will I shake your shoulders and I move Vi är We're gonna stop, we look for dance feet. I will I pop a yard, I'll say Om man kunde överräka ut det på mellanmågen. <går> det är kraftig sändare också. Som hördes långt riktigt här i Sverige och på nätterna i Europa och sånt. <går> det är en telefonväg är öppet på 81 21 -00. Passa på nu e och ring. Nu ska jag inte en signal till bara så. Hallå? Ja, hej Georg, det var kant där. Jag ska bara säga det att jag har försökt lyssna på Gunnars Sverige kanal. var väl upp på ungefär 15 minuter men sen försvann den. Ja, det, det, det är krångliga det, det, det är inte bra med internet. Det jo, det är aldrig... jättebra. Men ja, jag ska men det ska säga kan det att... ersätta vanlig radio. med en, en stark sändare är så driftsäker så den kan gå dygnet runt. Ja, det var bra. 1961 lyssnar jag nu. I torsdags lyssnar jag faktiskt två timmar på Radio Nord. Ja. Det var en utsändning från 1960 i juni. Ja, det var ju länge sedan. Ja, där har de eh, två timmar varannan torsdag kör de på Radio Haninge. Ja. Då kan du lyssna på två timmar och så på Radio så kör de också två timmar Ja om det, i de kommer inte in i stör ner alla ner radiosändare här. Du är den enda radiotekniker i hela världen som inte får in två radio. Om jag fiskar får in Haninge... Ja men det, det, det, det, det har inte så stark signalstyrka tydligen från Nacka sändar, som jag har här uppe på den här hyggen. Ja men Nacka sänder, jag säger jag bor i här. Jag får in Lidingö jag får in Haninge då måste du få in det hela. Ja, det jag brukar på det. lyssna på stationer på mellanmåg eller ja, Och det går ju hur bra som helst. FN-nätet är det vi lyssnar på här. Men det spelar ingen roll nu då. Jag skulle, jag skulle säga det. Och eh, sen pratade Lennart om äldre personer här. I torsdags var jag på eh, Gustafsgården och eh, lyssnade på Värmdragsbesgill. Och så var det ju dans där då. så Jag dansade några danser med några damer som var Ja, äldre, nej. ja Var det en dom som var där och dansade? Kan du gissa hur gammal hon var? Nej. 102. Ja, det är en annan som blir riktigt gammal. Uh, ja, hon tydligen det och fick in ingen ursälj att dansa eller någonting. Hon var 102 år gammal upp och dansade. Och så Hon fyllde år, 102 år. Ja, det var inte I dåligt, för ofta har de urslut på gamla dagar. Ja, gamla dagar man är 102. Då i alla fall åtminstone 27 år kvar då, tills det blir 102. Ja, ja, det vet jag inte. Om jag blir en förordentlig läkare eller någonting ska reda ut varför konstigheter det har. Ja, jag tycker du ska flytta till Gustafsgården. Då får du, vet ni en bra mat och trevligt. Då åker var 14 då och då ja, det går inte att, att flytta en stor Jo, det gör Nej, jag ska hända det. Och då åker vi in var 14 och dag och äter tre rätter på kasin och pol. De som pratar om att, att äldre människor idag har det dåligt. Det finns inga som har det så jädra bra idag som många äldre har. De får bra mat. De får trevlig underhållning flera gånger i veckan. Året, ja, ja, men jag hade ju hem eh, sån här mat som de skickade hem. Det var små plastlådor mina skulor i en, en per dag. Bara. Ja, visst, med de äter på restaurang varenda dag någon som bor där. Ja, ja, ja men eh, det, det här som jag fick... Och så åker de på kasino och kassa på folk och spelar bort sina pengar. För de måste gärna ha pensioner. Så de måste ju ha med Ja, men det, det, min pension nedskriver den bara för att jag köpte min mor i så många år. Jag är inte vilken Nej, just det. Man ska arbeta, makt, fri. Ja, igen. och allt annat. Det är det, det, det, det bara så omöjligt allting. Ja. När de hade haft henne på sjukhuset i sju år ville de inte ha henne mer. Och då försökte jag skicka henne till Göteborg och min och det gick ett, ett år. sedan orkade inte min morvod med längre. Ja, det är som det är i Amerika börjar bli i Sverige. och den som har ska vara givet men och den som ingenting ska ha ska ta ifrån även det lilla. Det står i ljudernas heliga bok. Ja det, det, det skit jag i. Ja. Vad som står i religiösa böcker. Ja, jag blir alltid osams med religiösa människor. Ja, men det är så det ska bli här i Sverige, så det är tufft ja, men jag ska tuff, ta mig Staterna så skulle jag placera mig på den här ön och sen skulle jag spela häftig musik hela nätterna där och ja, räka ut. I går ställde vi två timmar på Radio Nordmusik. Och det var bara Kalle, vet ni igen, det var Gnesta Kalle och det var bara dragspel och Chofa Så det var ju inte bara sån här musik som... Man spelar den här infantila rockmusiken utan det var men, ju men ingen... jag tyck, tyckte om det så Radio Luxemburg sände i... Men i Radio Luxemburg, det här ja. var Radio Nord. Ja, Radio Nord hade... Radio Nord hade sen det, På den där... tiden, det var ju ganska intressant, jag lyssnade på ett annat program om min ästa Kalle. Han fick ju faktiskt... På den tiden så hade Ulf Peder Olrog om du kommer ihåg honom. Ja, det kommer jag ihåg. Han var ju anställd på Sveriges Radio på 50-talet. Ja. Och då hade de faktiskt någonting som hette, så Gnesta Kalle fick den åttonde medaljen i storlek av hans majestät konungen för instiftandet av eh, rörelsen för bevarandet av det svenska kulturarvet. Ja. Det var rätt fantastiskt. Idag får man medalj om man avskaffar det svenska kulturarvet. Ja, jag vet ingenting om jo, det. Jo då. Idag i Sverige på Riksantikvarieämbetet så sitter chefen för enheten för det svenska kulturarvet, heter eh, Mahmud Kesar Från Pakistan och han säger, jag har inte kommit till Sverige för att bli svensk utan för att göra Sverige så att det passar mig. Ja, Och det tycker svenskar är jättebra och så stampar de takten till någon jävla Pakistans blåsning. Ja, det är klart att det ska gå i radio och sånt. Ja, det är, det är, men det beror på att svenskar det är det mest rygglösa folk som finns. Ja, därför har man ju eh, många människor utvandrade i hela Lindbergssläkten. Eh, Lindberg, Lindberg, det var ju Molly i det var ju allihop. Det, men jag han skulle en... tagit med sig några. Ja, men det, nej, det här var inget. Det, det var uh, svenskar, min pappas släkter. Det var Charles Lindberg var en avlägsen släkting och flera. Han var nazist. Nej, nej, inte alls. Jo, var han var en stor utan... beundrare av Adolf Hitler. Nej, det var flyget som var stora intresset. Ja, men Han var... han och Henry Ford, de var oerhört positivt inställda till nationalsocialismen. Ja, men det vet jag ingenting om. Ja, men och som. Dessutom... Uh, du vet uh, Alice Chalmers fick ju flera av alltså pappas uh, släktingar fina jobb på, han ville ju att pappa skulle komma också men uh, min mor när jag var tio år ville pappa immigreras till USA för att vi skulle få fint jobb på alla Chalmers. Men eh, då sa min mor, då ville jag skilsmässa. Jag vill inte åka till Amerika, sa honom ska jag skulle Jag vill vara kvar i Sverige mina släktingar i Göteborg Och ge oss ska vara kvar i Sverige. Punkt slut. Tyckte. Ja, det var en rejäl mor du hade. Ja, det var det inte alls. För pappa hade tänkt att vi skulle öppna en radiostation åt i USA. Jag har han det här intresset har, eh, även då, eh, då, då ska vi hjälpa honom Så han kommer igång ja. Men som sagt det är ju tråkigt nu Att, eh, att Gunnars Radiostation att man inte kan lyssna på den han, han har ju lagt upp en hemsida Som är så jävla omöjlig Att hitta den där kanalen Man får ju in 5-11 andra grejer istället Ja Utan ja det är ju för många på internet Snart så så För så. oss dumskallare så är det väldigt svårt att, att hitta allting Man ska ju vara expert för att hitta någonting på det. Ja, dataexpert man ska få Ja, in. det är inte jag, jag är en av Och så får man några virus då. som förstör allt man har i datorn. Och det är tojaner och är maskar och alkohol. Ja, kan och en 300 LP-skivor satt han och förde över på datorn. Han hade fört över och skrivit ner alla låtar och texter och allt som finns då på en lp -skiva. Då gick hårddisken sönder. Ja, den, den tål väl inte vara på så många timmar. Det var väl det som förlorade. Nej, det är inte roligt alls. Man är inte någon kvalitet på. När jag körde nattsändningar sändningar här, då, och nästan varje nattsändning så gick ett kassetteck som jag använde för referensband sönder. Det tål inte att köra här sex timmar. Det steg för varmt. Nej, det är ett med tekniken. Jag ska i alla fall laga min gamla kassettbannspelare nu. Det finns något någonting som heter etervåga på Södermalm som jag ska lämna in den på. Ja, jag vet det. Det är en firma som jag har varit och så ja, kompis nej, de, de, på. Ja, Jag har hjälpt min mor också. Etervågoradio hette de. Just det, de, de är, Men annars så finns det faktiskt saker som vill åta sig reparera grejer. Nej, men man kan, kan faktiskt få gamla kassetter och sånt lagat. Ja, det, det kan ju hända så länge det finns reservdelar, det det. det jo, man. men det, det finns, om, om det inte finns reservdelar att köpa så kan man ta av andra apparater. Ja, torra gummiremmar. Ja, det, det är så. ju, det är, funkar universalt. Ja, ja, det kanske ringer någon fel. Vi säger så, hej då. Ja, hej. Då gör vi så. Och nu är den luren på, så nu är den linjen ledig igen. 812100. Jag läste just att de hade 1977 fick in underliga radiosignaler från rymden som sa vovovo vo, vo, just och, och, och det var en amatör som sa att de uppstår i rymden när någon planet eh, eh, kollapsar fullkomligt. Men det var väl något observatorium som hade tagit emot det. Vi startar musik till. Telefonväxteriet är öppet till klockan sex, så det finns fortfarande tid att ringa. 81 21 0, och det ska radion på. <hör> nu blir det bättre väder som det ska bli, min hals blir det bättre också. Det, det var den där stora rökningen av mina föräldrar som bidrog till det när jag var barn och så vidare, så det var inte bra det. Eh, ni som är ungdomar försöker att inte börja röka för du är fast i det här suget och det kan vara väldigt svårt att sluta. Det är så det för det kan komma efter på gamla dagar sen. Är det är dåliga och hosta och allt möjligt. 812100 eh, Passa på nu och ring. Nu ska jag radion på. Nu är det så fint att jag såg en hare också för en stund sen. Så det finns lite djur kvar, bilda djur och det rådjur visar sig då och då här ute. Ja, vi sätter på en musik strax. Tiden går ganska fort fast ner, en timme eh, sändningstid idag. Eh, det är 20 minuter kvar så passa på att ringa och så och berätta om ni har haft något roligt med gamla radioapparater och sånt. Men man kan höra mycket på stationer. Man ska inte glömma bort den möjligheten. <t> Det borde nytillverkats fina radioapparater i trälådor som man för förr med stationskalor och, och sådant och rattar och sånt det inte så här små plastlådor och ordentliga högtalare inbyggda med bra djurkvalitet och allting är sånt som fanns för Det fanns mycket, det var mycket påkostade många radioapparater för och alla sorters modeller är olika. Eh, träslag och, och så vidare och sånt. Det minns jag. <laughs> såg jag i, i radioaffärernas eh, skyltfönster och eh, exponerades. Ja, det verkar vara slut. Det är inte många som... Eh, det kanske är telefon... Eh, någonting eh, på tv just nu eller något annat. Eller också i minuter, Nu kanske det är någon. Hallå? Ja, hallå. Det här är kjell Hult i Hökarängen. Ja. Hej, hur, hur står du till? Jo det har något sån här. Jag känner ju att med en gammal. Jag mått mycket bättre när jag var ung. Men hade man bara en bra läkare som verkligen kunde hjälpa mig att rädda ut det här. Förr var väldigt en väldig skillnad. Den där Läkaren fanns alltså, som skötte där åt mig, men när han var 80 år så gick han ju bort till bröststren och hade inte rekommenderat någon annan så är riktigt skicklig. Nej, jag har mina föräldrar är ju 85 år och jag, jag tycker de verkar ganska nöjda med sin sjukvård. Ja, det är ju bra det är för de här vårdcentralerna. Och sen sitter man i väntrummet och hostar och man hyser och sen är man förkyld också när man går. efter ett par dagar sen. Ja, jag tänkte bara fråga, vad är, vad, är, vad är det som gäller för framtiden här nu nästa lördag? Var det något annat som skulle vara? Ja, då kommer en annan förening som jag kommer att köra här. Du vet som handlar om radioteknik, allt möjligt. Gammal musik, rockmusik och det, allt är möjligt vad vi nu kan hitta på. Jag skulle vilja ha någon som kunde sitta i studion och spela och sjunga också, men det finns inte ett Så det blir, det blir en annan förening fast med dig som tekniker? Ja. Och mellan klockan 17 och... Ja, det är en timme varje gång. Varje mellan ljudan. 17 och 18 alltså? Ja. ja. Vilka, vilka har bildat den föreningen? Ja, det är jag tillsammans med en, en annan människa. Utan färdstekniska själv vill jag inte tala om Nej, mycket. det är okej. Okay. Så att, och sen blir det Gunnar då mellan 18 och, 19, 18 och 30 eller? Nej han kommer nog inte mer på radion Nej. Vet, utan att det kommer att bli på internet <laughs> och, och, och det, det, det hör ju inte jag för att jag tycker att kvaliteten är så ja. dålig och, Ja, det bli... syns att man ska kosta en massa pengar på att man är uppkopplad till internet och att Den här, den här föreningen, he, är det den som heter Radiolaboratoriet? Ja, just det. det är även Studio Ja. Och då kommer det att bli så i fortsättningen varje lördag? Ja, förmodligen. Mm. Om och det är var... eh, oförutsedda svårigheter och så kommer det kommer att fungera. Det var väl skojigt. Jag själv kommer jag vara nere i Boslän nästa lördag så jag har ingen möjlighet att höra det men jag, kom, jag är ju sen igen här, här och lyssnar. Ja just det. Ja. Ja. Gunnar jag håller väl på med sitt fortsättning på internet. Jag förstår inte att han flyttade från Stockholm på det här viset. Var flyr han ifrån där han aldrig svarat på? Nej. Jag tycker på något sätt så har ju inte han skött det här så himla mönstergilt de sista åren. När han kunde kommit hit och gjort ett annat program. Men när han flyttat så går ju inte det. Men jag vet att e Och, och, och ett år jag sedan. vet, lyssnare tyckte programmen var bättre när det kom kassetter med eh, historiska föredrag och sånt. Istället ja. för det här <gård> nya karpstrypar och annat. Men för som För ett par år sedan då hade, kom ju inte han med något material på en hel sommar. Nej, just det så var han med sig ledigt, Sen jag kände jag ju igen vissa saker. Ja, det var När han hade han. de här historiska föredragen då hade han ju ibland kopierat in sånt som var från, för, för, från ljudböcker för synskadare som han hade tagit och kopierat in. Ja, det får man väl jag vet igen. inte om det var fullt lagligt egentligen. Ja, det vet jag inte. Men det, det får så från Ja, han. det förstår jag ju. Ja, för att jag har ingen möjlighet att försvara hur vad folk gör. Men då blir det lite mer i din stil då, när i fortsättningen. Ja, just det. Jag ska försöka göra mitt bästa. Ja. Och, och hoppas att det fungerar bra. Då tänkte jag bara påminna om att det är nu vi ska ändra på klockan. Ja, det, det, Natten det, i natt övergår vi till sommartid. Ja. Det blev skriva fram klockan en timme, inte tillbaka för vi hade en nattsändning. Och Gunnar hade spelat in den i förväg och då sa man, att man skulle skriva tillbaka klockan istället. Och det var ju fel. Ja, men jag skriva fram den ska man. Ja. Och jag säger ju ofta fel datum beroende alltså den allmännacka som gick alldeles fel och allting. Ja. Som är bara feltryck. Tryckfel. Du, du får väl ha det så bra så kanske någon annan har tillfälle att ringa in innan programmet är slut här. Ja, just mm. det. Jag hoppas att någon trevlig lyssnare ringer. Ja. Jag, jag hoppas att mycket radioamateur kommer att höra av sig när jag kommer ja. en gång på radio. För jag har ju fått en hel tryck på sin sina intressanta grejer. Jag hörde att han nämnde en affär, en servicebutik på Söder. Ja. ja det, det finns ju några fler. Aha, det finns Jaha, eh, de kan ju knappt laga TV-apparater de är så svåra att reparera idag. mikroelektroniken och, och mm, allting. Det är möjligt det, ja. Det finns en som heter Allt i ljud på Inedalsgatan på Kungsholmen aha. också. Som har hållit på i 40 år. Ja. ja, de kanske tar eh, också, eh, men de, de har vissa problem. Jag var ju tv- och radioreparatör i många år här. Och det gick ju bra så länge var elektronrör i apparaterna. Och så länge man bytte kondensatorer och motstånd. Man bytte och, eh, fel. Men den här mikroelektroniken, det låsen en som är 40 anslutningar. Det gör man inte så lätt. Okej, okay, du får ha det så bra. Ja, hej. Mm. Hej. Ja nu linjen är öppen igen, återhävt 21.00, jag väntar om det är någon mer som ringer. Ja vi hörs en låt till. The others you see, she makes me happy, makes me feel so good. I wouldn't marry Bunny B if I could. We're too young, we got a long time to wait. But Bunny, baby, that don't mean hesitate 'bout loving me. So kiss on me, Bunny, Bunny, Bunny B, Bunny, Bunny, Bunny, Bunny, Bunny B. 'Cause Bunny, Bunny B, she's the finest. Down on all the home all Hit long blonde hat and cherry pink lips and turned up nose that makes a cat wanna flip. Flip over bunny, bunny bee, bunny bee, bunny, bunny, bunny bee. Apart. And I'm gonna ask her if I can kiss her then, and if I can, I'm gonna do it. That makes a cat wanna flail Flip over bunny, bunny bee Bunny bee, bunny, bunny, bunny, bunny bee Oh, and they're all into them And they kvar eh, så passa på ring nu när man ringer hit till mig privat så eh, det ringer inte bara tre signaler utan eh, skulle telefonsvaran startas så tala om vem som har ringt annars så är det väldigt irriterande när man har varit ute och kommer hem och, och man bara hör urpåläggning när folk har ringt och inte om vem som har ringt och så vidare så det, det är lite jobbigt tycker jag. Jag förstår inte varför folk är så rädda för att tala in ett meddelande på telefonsvarare. <går> Många gånger har jag märkt det. Jag har haft telefonsvarare här i alla år och, och det är sällan man säger vem som har ringt. Ja, det är tyst. Det kanske är på... Men jag har ju åtta, nio minuter kvar nu, i alla fall att ringa. Jag får sätta på en låt strax igen. Och nu kanske det kommer en. Hallå? Ja, det var Kent igen. Jag ska säga att du sa att folk är så rädda, och det är just det... Nu på tisdag ska ju Robert Aschberg börja med ett program på TV3 som heter Nät... Ja, nej, vad heter Nyan? Det? det var någonting med... Ja, just det. Trolljägarna heter det. Ja. Och det är alla de här som sitter och skriver på nätet då. En massa oförskämdheter och elakheter. Men, och de ja, det, det har väl utvecklats till det blir mycket oförskämdheter. Och folk jävlas med varandra på nätet. Har jo, men det och, och jag har bland annat fått en massa skit också på Facebook. fått rapporter om. Men jag har ju inte möjlighet att veta det. Och jag kan ju inte passa det här hela tiden. Jo, nej men det är just det här är det tycker jag, jag stödjer honom, man hade ju också en radiostation förut som heter Radio 1, där ja. man kunde ringa in och prata direkt i u va ja. det var väldigt, eh, ja, det var väl ungefär samma lyssnare som ringde hela tiden. För de flesta människor, de vågar inte stå med sina namn. De vågar inte stå för sina åsikter. Nej, det, det, det, är det är så det är konstigt. Inklipp, alltså. äh, hemliga telefonnummer, hem, äh, hemligt allting. Jag vet, De man vill inte rämna sitt nummer. Äh, och, och, man får inga bekanta på det vis. Man kan inte ringa upp och ingenting. Nej. Utan istället så ska man hålla på och fianta ungefär som på, på Facebook. Jag, jag har jävligt svårt. Jag har ju också Facebook. Va? Men jag får, fram inte, jag får inte fram Men Man kan hitta vissa så här, artiklar och debattsidor och sånt. Ja. Och så får man hem liksom hundratals med vänner. Vad fan. Jag, jag vet inte vem Claes Olsson är i Vrångberga. Men. Jag är helt ofattbart. Alltså. Jag ja, så kallade, kontakter och eh, så kallade vänner. Det kallar man inte. I alla fall inte dina vänner. Ja, men så kallade vänner. Ja, nej, men hur som helst. Det är just att det är den svenska fegheten som är någonting. Folk sitter pissa. Man kan år. ju inte upp, bli uppäten med telefon. Nej, men det var så ungefär som på, rad, på Radio 1 som Marsberg hade. Ja. Att det var 40 procent av de som ringde in var utlänningar. Och de som knappt kunde prata svenska, de gick på och talade om allt det enda. Men svenskar, de törs inte stå för någonting. Hur fan Nej. har du kunna bli med på det här viset? Ja, jag vet inte. Det, det är väl myndigheterna som har skämt om att telefonerna kan vara avlyssnade. Ja, men idag så... Och det ja. kan ju i e, e, e, Facebook och vara också kontrollerad utav FRA. Ja. ja, men idag avlyssnar ju då USAs säkerhetstjänst varenda människa till och med... Tysklands förbundskanser, Merkel har de ju Lyssna så kan du vara säker på Att om någon skulle vara intresserad av dig och mig Så lyssnar de på det också Och jag är inte duggrädd för jag står ju för mina åsikter Vad jag tycker och tänker ja. Men titta, varenda, de som ringer hit De har hemliga telefonnummer De talar inte om var de bor, de är livrädda För allting, va, vad är det för jävla Karar Ja, jag vet inte. Det är som i öststaterna, det var mycket i östtyskland sån här telefonavlyssning och allt möjligt. Ja, men där var det skillnad att där kunde du hamna i ett koncentrationsläger om du pratade Ja, då Ja, de komma och hämta... Telefon. Men det gör man inte i Sverige, Nej. inte än. Nej, där, man vet... man inte försvarar dem... Men de, de är rädda att man ska stå i vissa register för kommande behov i framtiden om de tänker jo, jo, jo. skärpa det. Jo, jo, det finns det de som mäter näsor och mäter brångskallar på en också. om man vill leta efter det. Ja. Men det, det, det är ju tragiskt att det är som det är. Men det är, tyvärr, det är därför man håller på att byter ut hela svenska folket. För man står inte ut och har en massa jävla kärringar och, som inte vågar stå för någonting. Men... Man ska inte säga svenska kärringar. För jag tror att många gånger så tror jag att kvinnorna, de verkar ha, stå mera och våga säga saker och ting än vad män gör. De ja, vill bara kan... titta på sport om greken. Ja. Så är det. Ja, du får lycka till nu då med din nya radiostation sen. Ja, hej. då. Ja, vi hinner ett kort samtal till. Fem minuter kvar. Sen antar jag kunna koppla sin. in. Ja, jag väntar annars för att en låt. Och så tar ju upp den sista telefontiden i så fall om jag skulle göra det. I alla fall bra när det var en hel timme på det här viset. Då hinner man ju några stycken samtal. Ja, det är som sagt är konstigt att folk är, är så rädda. Nu ska vi se om det kommer en till. Hallå? Äh. Bibelskrivning. Vad är det för mening med att ringa upp och lägga på luren? Ja, det är bara när ni så jag ska sätta på en låter. Alltså Kulturföreningen gäller. Hon är svärdivakna som har ja, sänt och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Jag antar att ni kan fortsätta lyssna nu efter sex på det som kommer på internet. Där. I en halvtimme. Ja, vi ställer en låt. Kort paus. här är alltså då Gunnar på 30 minuter. Live från Dalarna då den 29 mars 2014. Jag kan säga att vi har fått ett mycket fint litet fel här på våra stadsnät så att jag är uppkopplat på internet via bredbandsbolagets eh, mobila bredband som jag kan se att det är anslutet här. Det är en grön lampa som blinkar då som har kontakt med eh, mobilmast. 3G-systemet för att stadsnetet har ju mycket lämpligt här på lördagen jag hade kopplingston på telefonen och sen är den död så att det är helt trasigt tyvärr och då hörde jag att jag var alldeles så stark också, jag får ta och dra ner mig själv betydligt här nu nu får jag dra ta ner mikrofonen här min medhörning är mycket svagare också. Jag får sitta längre ifrån och sänka ner rösten också. Vi har alltså den 29 mars 2014 när det är på 30 minuter. Och från och med april månad så är det då gunna på 30 minuter varje lördag 18.00 till 18.30. Kommer Gärle Hornet att sända sitt program. Varje lördag 18.00 till 18.30. På 88 MHz Stockholms snarradio i Mono. Blir det Gunnar på 30 minuter? Ja, det hörde jag att jag var alldeles för stark också. Jag tar och dra ner mig själv betydligt här. Det är en lång fördröjning hör jag också. Eventuellt så kan man ju flytta sändningarna och lägga sig på 95,3 MHz på 30 minuter istället. Och sända i stereo. Men vi har ju alltså egen kanal också. Som heter Sverigekanalen TK Som sänder dygnet runt... 365 dagar per år sju dagar i veckan med reservation för tekniska avbrott, kortare och längre stunder. Det är alltså fyra kanaler. Ni går in på Sverigekanalen.tk. Sverigekanalen.tk och besök också Gallarhone.tk. Den gamla bloggen med mer än 300 000 sidvisningar är Gällarhonet 1.tk. Vi kan ju dra hela formalien här nu då. Det är alltså gäller Box 42 021 126 12 i Stockholm. Box 42 021 126 12 i Stockholm. Röstbrevlåda 0225 60 143. och mobil och SMS 0769 37 37 06. Vi har alltså en registrerad webbråd just eh, där jag är ansvarig utgivare. Och vi kommer att sända varje lördag 18.00 till 18.30 med gunna på 30 minuter från och med april månad. Jag har ett fel, tekniskt fel på hela Hedermodas stadsnät här. Jag ligger ute via bredbandsbolagets mobila bredband. Grön lampa blinkar. Och vi har kontakt med 3G-nätet här. Vi har mobilmaster som ligger utanför långstutan här. Jag kan ju rapportera också äh, lite vårtecken. Äh, senast var jag ute här till Västerbyn som förr hette Västeby. Ja, vi har ett plusgirnummer också. 634-252-1. 634-252-1. Vi fick inga fakturer från Märldeföreningen under 2013. Så att vi har 3 som ska betalas här nu senast under juni. Och vi går ner till 30 minuter. Vi kanske eventuellt ska lägga oss på 95,3 MHz i framtiden. En halvtimme och sända i stereo. Och sluta sända på 88 MHz. Lite vårtecken här. Den här gamla järnvägen som gick fram till 1964 då också en liten hållplats i Nordviken. Men första hållplatsen i riktning mot byvala från Långsötan det var då Västerby som det hette på den gamla tiden. Jag hittade en Slipers där när jag letade på Blåsan och sen eventuellt var det lite järnvägsväls. I Västerbyn som det heter nu ligger lite järnvägsväls där. Det var nämligen stickspår ett tag där och Staffan Ram har ju en hemsida han är ju lite äldre nu men han var en liten pojke här på 50-talet och i början på 60-talet då var han sommarbarn i Västerby som det hette då det fanns även en lanthandel där och eh, han fick följa med helt enkelt på godstågen han lånade även en dressin en gång och höll på krockar med tåg hans mamma kom från Västerby som nu heter Västerbyn och mammans kar eller man eh, jobbade delvis åtminstone tror jag det var på som underhållsarbetare på järnvägen. Och eh, i Västerbyn som det heter nu, ungefär där hållplatsen och stickspåret fanns så ligger lite räls där i buskarna faktiskt som jag både fotat och filmat. Vårtecken kan jag rapportera om. När jag var filmade till exempel i Långsbyn då var ju våren på gång och snön nästan borta. Men sen kom ju helt otroliga mängder med snö. Och till och med i torsdag så var det faktiskt lite grann snö på några ställen. Det blåste en iskall motvind från helvetet och även hem var det lite sidovind. Sjöarna är öppna men det finns faktiskt vissa partier med snö ännu kvar. Myrer och mycket fjärilar och koltrastar. Lite sjöfåglar. De är väl också flyttfåglar också. Jag har jag inte sett några... Det ska finnas traner i tiar på sånt och fiskmåserna ska komma och så vidare. Det finns rofåglar som flyttar men en del kan ju vara kvar på vintern också. Jag filmade till exempel i långspill. Ju... Nu låter mikrofonen mycket bättre också. Eh, bloggaren Karpstrypan här. Han har ju tagit semester från bloggen och från radion. Ellen i Tibro kommer att återkomma senare och vi kör då radiolördag på Sverigekanalen från 16.30 till 19.00 och det kan förlängas till 19.30 Sverigekanalen.tk men nu har vi alltså ett tekniskt fel på Hedemora stadsnät tyvärr som jag kommer att felamela och jag är ute alltså med mobilt bredband från bredbandsbolaget och det fungerar. Det är 7 megabit per sekund här i uppkopplingen. Och vi ligger ute på kanal 1 på Sverigekanalen. Kanal 2, 3, 4 är bortkopplad. Och vi har en samsändning just nu med Stockholms närradioförening på 88 megahertz. Vi har alltså från och med nu upphört att sända på Stockholms närradio mellan klockan 17.00 till 18.00. Och i april månad så sänder vi gunda på 30 minuter varje lördag mellan klockan 18 till 18.30. Och eventuellt kommer vi att lägga oss en halvtimme istället på 95,3 MHz och lämnar 88. Eventuellt senare. Uh och jag är inne lite överallt på internet och kommenterar och sånt och, och, och lägger kommentarer och lägger ut länkar och klickar och ni besöker oss då på gallarehonet.tk och den gamla sidan ligger då som gallarehonet1.tk och vi finns på svajkanalen.tk Vi har med nu upphört att sända och nu låter mikrofonen rätt så bra jag ska sänka ner lite grann där också ytterligare lite där nu får jag en ännu svagare medhörning ja den här järnvägen gick ju fram till 1964 och jag cyklade också väl kan det ha varit sommaren 2012 kanske till Byvalla det var inte mycket att se där järnvägen måste ha korsat väg 68 och när det gäller slutstationen Byvalla det här var alltså en smalspårig järnväg och ni kan gå in på Stig Lundins, eh, historiska sida, eh, historisk punkt nu. Eller så kan ni gå in på eh, langshyttan nu och avdelningen BLJ. Stationshuset är kvar till exempel här. Och man vill också bevara den här järnvägen som en museijärnväg fram till Sjönsund. Det fanns även en gruvbana också här upp till Rälling, Rällingsberry. Och även fortsatte spåret ännu längre upp till Ågruvan som rev, revs upp där på 50-talet men gruvan lades ju ner redan på 30-talet alltså helt enkelt. Ja den här järnvägen var smalspårig och körde med ånglok också hela vägen på slutet och man hade speciella växlingslok så växlade inne på bruket sund hade växlingslok och lokstall och allting men det, det lades ju ner där arbetstågen försvann också så till slut så lades det ner och sista dagen det finns även en film förresten som säljs av Smalspåret någonting som heter Smalspåret som säljer en film sista trafikdagen i alla fall ett litet blandat tåg och det regnade mycket folk vid stationen och eh, någon är där med hörlurar och rullbandspelare och spelar in och man filmar även senare finns bilder, man stannar och tar bilder och eh, det var lite speciellt nämligen när man kom fram till Byvalla, vattentornet är kvar där borta, därför att BLJ hade ett eget spår som gick i en kurva fram till en Stopp och när tåget kom fram till innan Byvallastation kan man säga att det var. Så fanns en bangård. Uh, så till slut så lade är kvar. Och sen är det bara en skog där. Men där var alltså en bangård. Och där var man helt enkelt man var helt enkelt tvungen att koppla bort det här ånglocket. Det var blandade tåg man hade. Och uh, uh, helt enkelt... Uh, vända på loket på en en vändskiva och fylla vatten på loket och kola loket och koppla loket i andra änden och sen backa ner tåget mot den här stoppbocken. Så de som satt i tåget fick väl gå av där helt enkelt eller sitt de kvar och vänta då. Man kunde inte komma ner med tåget mot stoppbocken för då var ju loket i fel ände så att säga och det måste ju fyllas vatten och sånt. Man kan se en del rester alltså, man kan ju, jag har ju gått från rörskyttan till exempel så kan man ju gå på banvallen delvis. Man kan, man kan gå helt enkelt och se gamla slipers där, ganska jämvuxet. Rörskyttan är lite speciellt för att det finns ju bilder också på en kille som var med på 50-talet och fick följa med bromspersonalen som åkte med på sista vagnen. Den har tagit bilder, han de var bara 15 år då kanske i rörskyttan så fanns en övergång som sköttes då manuellt som man fick veva det var grindar tidigare det var alltså grindar som låste för järnvägen från början helt enkelt men det finns ett bageri i rörskyttan som heter Fredholms bageri, ganska anonymt är det det finns inga skyltar men det är i alla fall ett bageri där det var nämligen så att 1923 så kom Ernst Fredholm han kom från Ludvika till Rörskyttan 1923 och blev ihop med en dam där som skötte övergången åt järnvägen. Och då startade han upp Fredholmsbageri i Rörskyttan med postadressen i Sjönsund. Det finns ingen skylt som säger att det är ett bageri där, men man kan se en skorsten och en lastbrygga och sånt. Så att det är helt enkelt Fredholmsbageri. Och den här gubben Ernst Fredholm, jag tror han gick bort 1976. Och det finns fortfarande kvar. Och han skickade helt enkelt bröd på järnvägen ner till Byvalla där det fanns en liten diversehandel är det, det finns... och Staffan Ram var som sommarbarn i Västerby även på vintern en gång när han sitter på en öppen vagn och han fick följa med de här tågen och hans mamma kom från Västerby som det hette då och det heter Västerbyn nu Hållplatsen låg nära vägkorsningen och det finns lite spårrester där i buskarna som jag har tagit bild och filmat. Och Det fanns under en period också ett stickspår. Det var eventuellt fanns, fanns ett sågverk en gång i tiden. Han var alltså som sommarbarn i Västerby som det hette då på 50-talet och i början på 60-talet. Och det fanns en liten enkel hållplats där. Hållplatsen i Rörsyttan finns idag som en, en liten stuga på en tomt i Nordviken. Som också hade en liten hållplats under några år. Och jag har alltså besökt Byvalla. Och där finns ju ingenting. Stationshuset är borta. Ställverket är borta. Hela barngården med alla spår och allting är borta. Det är bara... Ett huvudspår och ett så kallat mötesspår på sidan som finns kvar. Det finns ingenting annat kvar. Jo, det ska finnas ett lokstall också någonstans där borta. Som jag dock inte kunde se vid mitt besök där. Jag hade ingen kamera med mig heller. Men BLJ hade alltså en barngård strax innan den här kurvan ner mot stoppbocken. Där hade de en egen barngård. Uh, nu ska vi se, det fanns också koloniverksamhet i uh, Västerby som det hette då ett stort hus med flera våningar det är ju nedlagt så att säga och sen fanns också ett annat hus nära bron som skiljer vattnet mellan Lången och Bysjön och då hette det Stockholmskolonin det var barn från Stockholm helt enkelt och det andra stora huset där det var det blandade barn från andra delar av Sverige det finns bilder på det här och ni kan gå in på langshyttan.nu så finns det en väldigt massa gamla bilder från ja, från Långsyttan och från Stjärnsund och från Husby och olika delar. Eh, otroligt gamla bilder. Det finns bilder som är ända från 1800-talet faktiskt och eh, mycket gamla bilder finns där. Och eh, vi har ju haft eh, till exempel, eh, ja Stjärnsund hade jag alltså lokstall och alltihopa och växlingslok och allting där va? Det finns en lastkaj som man kan se och perrongen är kvar. Ligger lite räls, slängt i en liten hög där, två rälsbitar. Och det lades ju ner då 1964 och det var en smalspårig järnväg som också under en period hade anslutning till gruvan uppe i Rällingsberg. Och i Byvalla så finns alltså ingenting kvar. Och den här diversehandeln är nog borta. Stationshuset är rivet. Ställverket är borta. Och smalspåret är rivet. Och bangården är ingenting. Det är bara ett huvudspår och ett, ett mötespår helt enkelt. Och ett lokstad ska det finnas någonstans där borta. Järnvägsmuseet har hämtat hem- har hämtat hem de här ångloken som fanns där upp till Gävle museet. Eventuellt så har vi vissa korta avbrott här. Jag ser att det buffrar här. Men det är återansluts igen. Och, eh, jag hoppas att vi får kontakt på, på, på internet i alla fall så har vi en, en kontakt här med eh, bredbandsbolagets... Uppkoppling. Där är vi anslutna och grön lampa blinkar. Men äh, jag är lite mer osäker på hur det är med. Äh, förbindelsen. Med äh, Stockholms närradio här. Vi ska se. Vi ska se. Ja det, det är en förbindelse som finns i alla fall. Med Stockholms närradio där. Äh, och jag spelar in här med Radio Shore. så att uh, vi kör vidare på 88 MHz från och med april månad varje lördag är borta. Uh, varje lördag 18.00 till 18.30 på Stockholms Snärradio grundar på 30 minuter men eventuellt så finns det ju det finns ju tider också på 95,3 MHz att vi lägger oss istället vi lämnar 88 MHz och lägger oss en halvtimme på 95,3 MHz. Men det blir alltså bara 30 minuter. Det är där uppe. Nu i sommar har vi ju sänt i 26 år. Och det är alltså fel på stadsnätet också här i. Ja, vi har ju lite vår i luften men, men när jag gick till Västerbyn som det heter nu då. Jag kan säga också att efter Nordviken så kommer en vänsterkurva. Och det finns gamla bilder på det sista, sista tåget gick från Långsyttan helt enkelt. Det var lite regn i luften och det var fullsatt tåg. Det var jämligen en väldigt människor från Svenska Järnvägsklubben som åkte med det sista tåget. Så de hade hyrt då. Och sen lånar de tydligen också ett lok och vagn. Och det finns en film som de säljer. Någonting som heter Smalspåret. Men just på de där fälten så stannar de och de här tågmupparna sprang omkring där de fotograferade helt enkelt. Sista järnvägen och Sjön Longe på höger sida. Och första hållplatsen hette Västerby. Hållplatsen låg nära korsningen. Och det fanns också stickspår under en period. Sen kommer nästa hållplats som heter Rörsyttan. Hållplatsstugan finns idag i Nordviken. Och nästa hållplats heter Stjärnsund de bemannade stationerna det fanns inga signaler alltså eh, vägkorsningen i rörsyttan hade en, en, en signal som visade när vägskyddet låg så fick vevas och eh, Skärnsund riktning mot Byvalda så fanns en elektrisk övergång övriga fick vevas stationen i långsyttan var bemannad med tåklarerare. och eh, man hade alltså då från början på järnvägen telegrafi och sen var det ju telefoner som gällde så att eh, det fanns en bemannad station i Långsytta med, med tågkläderare och telefonförbindelse. Och nästa station som var bemannad var i Sjönsund, där det kunde ske tågmöten. Och sen var det då Bivalla, såklart, som så man hade det tillsammans med statens järnvägar. Och i Bivalla så kunde man ju då byta då med riktiga tågen. Vi ska ha klart för oss att de här Norrlandstågen som fanns mellan Stockholm och övre Norrland de gick alltså inte över Uppsala utan de gick helt enkelt över Avesta upp till Storvik och vidare norrut eller från Storvik ner via Stannade Byvalla ner mot Avesta, Uppsala, Stockholm. Norrlandstågen gick alltså inte sträckan Uppsala-Gävle kan man säga. Utan man gick Via Avästa. Och stannade också. Tågen stannade helt enkelt. De långa tågen stannade i, i lilla Bivalla. Och Staffan Ram har ju också en tågbiljett. Där han åkte mellan Stockholm och Byvalla. Och sen eh, bytte eh, tåg till smalsporiga järnvägen. Det lades ju ner 1964. Och man körde helt enkelt med ånglok eh, hela tiden. Hela vägen. Fisk övergång. Det var en museijärnväg också i Uppland som begärde av Fagerstadbruk att få behålla en del av järnvägen på sträckan långsyttan Sjönsund som en museijärnväg. Fagerstadbruk sa det tyvärr nej till detta. Det finns ett lok som står och skrepar någonstans och dammar som de har stulit delar på också som heter Kloster. Men det härliga är ju att de här, de allra flesta av lok och vagnarna. det finns del som är borta men det finns del som är bevarat. Dels finns det tydligen anten gräs järnväg och, eh, och uppe vid Järlåsa eller eh, ja, inte Järlåsa, vad det är väl längre upp eh, i Hälsingland så finns det en del av en gammal järnväg kvar. Och framförallt i Uppsala har vi ju då eh, sträckan Uppsala Faring är bevarad ungefär 3,5 mil lång. Jag kan inte gå in på Roslagens järnvägar som har funnits. Men där är i alla fall bevarat en järnväg som kallas för katten Och där har vi ju den här pyttelilla Lok 4, långsyttan. Och den här stora, stora eh, som heter Tor. Och eh, flera vagnar och sånt. Det är bevarat alltså. Men en del är ju borta och skrotat. Och jag besökte faktiskt den här lilla stationen. Marie Lund station heter det då. Först var jag till Funbo. Och där ska det finnas en för detta vackstuga Och jag undrar fun att Fulbo hade en liten station också. Men sen cyklade jag fram till, till Marielunds station. Och tittar in. Och man har sådana här ska vara i den här stilen helt enkelt. Jag ringde på den här stora telefonen ifrån Lennastation. Att rälsbussen från, från Faringe i riktning mot Uppsala var på väg. Och sen gick ju då TKL ut och sen kom det väl en massa människor och barn och allting. Och klev in i den här rälsbussen som gick mot Uppsala. Jag hade inte någon kamera med mig. Jo det hade jag kanske men det var inga inga bra batterier där. Eh, det finns mycket att läsa. Ni kan besöka också samlingsportalen.se. Och så kan ni skriva in sökord så ska ni få upp en... Ja det är alltså hundratusentals med bilder. Från Sveriges järnvägshistoria. Innan på en liten bro över Lille. Och genom Tanto. På samlingsblän.se kan man gå in. Och så får man skriva in ett sökord helt enkelt. Och det finns enormt med bilder. Jag kommer inte att ihåg exakt siffran. Men vi talar här om enorma mängder med digitala bilder. Som är helt unika. Och det är alltså bilder ända sedan 1800-talet. Helt otroliga bilder är det. Som där där i alla fall bevarat en... Och det här var Gällarhornet Sverige vakna med Gunnar Andersson som ansvarig utgivare. Och besök oss då på internet, gällarhornet.tk Och vi heter då Sverigekanalen.tk Vi har en egen webbradio dygnet runt. Från och med april månad så sänder vi på 88 MHz lördagar 18 till 18.30. Gunnar på 30 minuter. Och eventuellt så ska vi försvinna från 88 och lägga oss en halvtimme på 95,3 MHz i stereo istället. Men vi finns ju alltså på internet. Och idag kommer jag ut via ett mobilt bredband. Så att vårt program Radiolördag med Gunnar Andersson är inte som det brukar vara precis. Vi sänder dygnet runt på internet. Som är 128 kb per sekund i stereo och så vidare. Och nu kommer den här sändningen snart att brytas. Tackar för den här lördagen. Och nästa lördag kommer jag tillbaka med Gunnar på 30 minuter klockan... 18.00 till 18.30. Ni får ha det sig bra. Ha en trevlig lördag. Som som tillgrep en väska i grönt I kön på centralen igår Ge tillbaks den igen Jag gifte mig idag Sen far vi till sol och vår Och väskans innehåll Rent personligt och är Av ringa värde för er Så öppna den Så ser ni sen Att jag behöver den mycket mer Gå tillbaks, gå tillbaks, gå tillbaks, gå tillbaks, gå tillbaks. Stann till mig snart. Ja, det är bra ja. ja. Om ni ger den tillbaks till min bröllopsresa start och det vore väldigt tråt. Till den här.